Щоб якось убезпечити себе від голодного існування, знайшов собі роботу в суді. Приходив години на 2-3 до судді Колонкевича і переписував протоколи і різні дрібні папери. Григорій Колонкевич – чоловік демократичних поглядів і проукраїнського духу, полюбив молодого розумного студента і почав трохи доплачувати і заохочувати. Урешті, коли вирішив, що пора женитися і ходити на якісь балюнки й забави, Запропонував Орестові складати йому компанію. А що хлопець не мав ні доброї одежини, ні знав, як у такому товаристві себе поводити, то пан суддя забезпечив і перше, і друге. Купив добрий одяг і навчав манер. На одному із таких фестилів Орест і побачив Марту. Серце юного фізика порушувало всі ритми, коли чорні мартині очі глянули на нього. Це була мить, яку Орест-басистий пам'ятатиме все життя. Він хотів було підійти до дівчини, а Григорій сказав, «Бачиш он ту чорноуку красуню?» А коли Орест кивнув головою, додав, «Хочу з нею одружитися». У Ореста-басистого серце геть втратило всілякі ритми, билося не в такт. «Запроси її на танець», – попросив Григорій. «Навіщо?» – спантиличено спитав Орест. «Хочу полюбуватися цією красою». Орест запросив Марту на танець. Не дуже вмів панських танців, то дівчина лише всміхалася на його вайлуватість. Орест, весь червоний і збентежений, провів Марту на її місце, а панна приязно дивилася на бідного студента своїми чорнющими очима. Якщо вам цікаво, мене звати Орест Басистий. Я студент університету. Мені цікаво, відповіла Марта. Я Марта Думанська, а це моя подруга Міля Рубінович. Міля, біля весиво ока, створення з косами, закладеними вінком, здалася Орестові сірою тінню Марти Думанської. От лише прізвище. «Ви не дочка професора Рубіновича?» – здогадався Орест. «Так», – мило мовила Міля. Орестові незручно було далі розмовляти із паннами, бо в їхній бік уже не дуже приєзно глипав суддя Колонкевич. Басистий попросив вибачення в панн і пішов до чоловічого гурту. Те знайомство змінило все життя Орестове. Наклало відбиток на почуття і життєві дороги. Григорій Колонкевич не просто вкрав Орестову мрію. Він подарував хлопцеві досвід того, що людська доля – незбаганенна річ. Орест-басисти навчався так, що навіть зміг не платити за навчання. Йому, як найкращому студентові, зняли таку оплату. Чи не весь університет знав студента-басистого. Після закінчення його залишили викладачем а далі басистий почав працювати з дисертацією. Професор Рубінович не зрозумів, звідки його дочка знає Ореста, коли та сказала, що хотіла б запросити хлопця до них у гості. Батько розумів, що селянський син басистий не пара його дочці, але Міля так плакала і страждала, що пан Войцех урешті погодився. Складалося враження, що Орест одружився через вигоду, яку мав від цього шлюбу. Тиха й непоказна міля виявила неабиякий характер до того, щоб переконати батька в правильності свого вибору. Професор Рубінович вирішив не зважати на дончині сльози, й перестане. Одружувати свою дитину з українцем та ще й селянином не хотів. Хоч мав до басистого особливий піетет і повагу як до найкращого і найздібнішого студента, а потім аспіранта. Усе ж бачити цього юнака у своїй родині не сподівався. Мав надію, що його донька вийде заміж за заможного поляка, а якщо й не заможного, то хоча б поляка. Он син одружився із шляхетною панянкою з доброго роду. Невістка Ягнішка мала гарне вино, а рубіновичі теж не пасли задніх, то тепер молодята живуть небідно. Яке життя чекає Мілю, одружену з басистом професор не знав, навіть не міг спрогнозувати подальший шлях своєї дитини. Та Міля зачинилася у своїй кімнаті і ридма ридала. Пан Войцех не знав, що робити, бо любив свою дочку більше за все на світі і не хотів завдавати їй прикрощів. «Може, не такий уже той хлоп і поганий?» – сказала пані професорва, коли чоловік, зітхаючий журячись, ходив по вітальні. «Зовсім не поганий, наполегливий, розумний, цілеспрямований. То чому журишся і перечиш?» Що з батьківського багатства чи гонору, якщо воно потрапить не до того, хто гідний? Чи не тобі про це знати? Чи не твій брат протринькав увесь спадок і не здобув ні освіти, ні становища? Знаю, та якось воно незвично. Світ зараз інший, ніхто за тією уродзоністю не ганяється, а цей Орест, як матиме розум і снагу, досягне свого, та й міля його любить.